Гірко сказала Софія, що це не фантазії, а це цілком реальні репортажі. Бо автовізій не видумував батальні сцени і діалоги з гетьманами. Він був там. Теофіл захлинувся вином, а Назарій перехрестився. Так, так, панове, говорила Софія, я не обмовилась. Автовізій побував у минулому. Його транспортував туди й назад якийсь чарівник, до речі, він живе у Чернівцях, професор Чорноконський. Може знаєте? «Знаємо, чого ж», – сказав Теофіл, а Назарій ствердно кивнув головою. Отож ж автовізі, як повернувся 17-го століття, – розповідала Софія, – змінився невпізнанно. «Що, постарів?» – знає її в голосі, – спитав Теофіл. «Ні», – суворо глипнула на нього Софія, – «зовсім він не змінився, навпаки». Трохи помолодів, схуд підтягнувся, але це вже був не автовізій. Замість веселого, дотепного, талановитого, щедрого, відчайдушного, іронічного, але по суті доброго хлопця, «Хм», подав якийсь звук Теофіл. Замість такого приємного молодого чоловіка, не звернула уваги на Теофілове гмикання Софія, повернувся такий же молодий чоловік, але похмурий. Зловтішний, прикрий, скупий, жорстокий, холодний, злий писака. «Не може бути», – не втерпів Назарій. «Не вірите?» – підняла брова Софія. «Ви прослідкуйте за його писаниною. Жодних принципів. Я вже не кажу про моральні, а суто про професійні. Якщо він когось хвалить, то вже підносить до небес і заливає нудотним доблювоти солодким сиропом». А якщо ж на когось напосідається, то теж не гребує гіперболізацію аж до абсурду. Вхід ідуть чутки, плітки, перекручення, напівправда і просто вигадки. Але найстрашніше не те, що він так пише, а те, що пише він винятково за гроші. За гроші він може облити по моєму, нічого йому невинну, навіть незнайому людину – а в наступному числі газети знову ж таки за гроші піднести ту ж людину до п'єдесталів, зробити з неї героя, ангела і рятівника людства водночас. Тому це вже не той візі. Це втілення продажності і підлоти. Це не я одна так вважаю, весь Київ його зневажає, але його послуги завжди комусь знадобляються. Запала мовчанка. Назарій засереджено обсмоктував кружальця цитрини, виловлені з коктейлю. Теофіл розливав вино, а Софія розгублено дивилась то на одного, то на другого. Раз панове!» – фальшиво бадьорим голосом сказав Назарій і глипнув на свій наручний годинник. «Мені час іти, авто вже, мабуть, чекає. Я домовився, аби рівного во сьомій, він чекав на мене на Майдані Незалежності. То я піду, Теофіле?» – з питальною інтонацією в голосі сказав Назарій. Теофіл мовчки кивнув головою і встав. «Пане Назарію, чи не підкинете мене до калічанки?» – спитала Софія. «Це ж по путі». «Звичайно, Софія, звичайно, забубунів Назарій». «Як?» – нажахано прошепотів Теофіл. «Я ж до мами з батьком приїхала, щебетала з якоюсь підозрілою веселістю Софія. Я їм обіцяла, що приїду до них зустріти новий рік. Двотисячний як-не-як! На Різдво не змогла прибути, тож у новорічну ніч мушу бути з ними. А завтра вечірнім потягом назад до Києва. Служба, знаєте. Теофіл став блідим, як поганий гриб. Назарій одягнувся, допоміг Софії одягнути пальто, підійшов до Теофіла, мовчки обняв його і вийшов. Софія. Теофіл ступив до неї, кліпнув очима. Все, Тео, сказала Софія, стримуючи сльози. Закінчився Чорно-зелений період, для нас обох закінчився. Вона холодно, як мирця, поцілувала Теофіла в чоло і пішла. З прочинених дверей намело трохи снігу. Теофіл почав вішатись. Він знайшов міцну мотузку, якою був обмотаний пакунок з полотном, склав її вдвоє, зробив зашморг, і почав прив'язувати другий кінець до водогінної труби, що тягнулась до стіни попід стелею. Ти дивись, здивовано думав він, вже сподівався, що доживу до третього тисячоліття, а бач, не пощастило. Гримнули двері, Теофіл здригнувся, а в майстерню вбіг його жвавий восьмилітній син Дмитрик у ковзанярському вбранні,